І пекучий, що не можна його витримати. Похилився він до покійнички, тільки й сказав, «Простіть, мамо, сказав і знов затих. Постояв німо, поцілував руку матері і вийшов з хати як поранений. Простував до сараю, трону робити. Поки ладнав і кисав дошки. Миталася, мов киданий приск, думка, привігена від дідка. Вирізнявся поволі здогад. Отут навколо діють духи люті, несвітними шуліками і яструбами насідаючи від обширу між небом і нами. Так казав брат Прокіт. Тож їхня напасть обертає і мінить все в чорноту, додає гниття і жах, про який серце боїться здати собі звіт. Он як привиддя терзає, знаходячи свій подібок поганий провинах душі і чіпляючися за нього свою власність. До часу, бо скоро Вседержитель Христос огненною силою вразить хижаків, а вірну душу покійної матері, що терпіла, нагородить він всем, який не вгасне. А таки обступлять мене темрявці, Зрештою подумав Мирон Данилович. Мене задушить, бо знаю причини. Збив труну старих дощок, приніс у хату і вдвох з дружиною став спереджати матір до похорону. Потім, узявши лопату, пішов я морити. Вибрав куток біля вишень, що колись так біло, біло в світлій тишині і прозорих тіннях, ніби бризком срібним обсипані, розцвітали першими в саду, і мати любила сидіти коло них, часом співаючи тихенько, щоб мало хто чув. Бо то пригадані співи з молодого віку. Співала і тужила, споминаючи покійного мужа. Забрано на німецьку війну зимою, прислав один лист, і з того часу жодної вістки. Далеко в безіменній могилі його загорнуто. Де горювала мати вдовою і згадувала молодий рік, нехай спочиває до години, коли всі будуть покликані. Мирон Данилович копав трудно, з перервами, аж до надвечір'я, поки поглибив яму. Нести труну в садок не змогли, поклали на санки, зразу ж за порогом. Батько і Микола тягнули, а Дарія Олександрівна і менші діти вдержували рівно і помагали вести. Поставлено трону біля могилі. Потихеньку спущено її на дно в примерзний ґрунт. Катранники стояли навкруг і довго не загортали яму. Не була ще покійниця той світний для них. Зуставалась така, як і вони всі ось тут, перед її очима. Не хотіли холодною землею віддаляти від себе. Сім'я в найтіснішому крузі, незначності серед світу білого жила рідним гуртком, де одне було для одного дороге, як весь світ. Ріденькі сніжинки пролетіли, мов поткалися перші в саван з хуртовини. Катреники стоять коло самого краю ями. Ніхто слова не каже. Закрив очі собі тремтячою долонею Мирон Данилович. Тоді дружина, маючи це на знак, звеліла дітям. Прокажіть за мною. Боже, згадай нашу бабуню в царстві. Батько перший кинув грудку землі на домовину, за ним інший, і почав він загортати. Зосталися сиротами без бабусі. За всіх думала і втішала кожного. Тепер її нема. Ніби половина життя в світі, відійшовши, згасла. До того смутно і порожнє стало навкруги. Мирон Данилович на горну могилку. Тим часом пустився сніг. Ще постояли трохи. Перехрестилися всі і пішли з похорон. Господар вернувся в сарай збивати хрест. А жінка і діти в хаті. Темніла в саду свіжа земля над покійницею, що переселилася в хату.